Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. You're listening to BB Pod. Hallå, där han SN. Hur är vädret vi kollar egentligen? <laughs> det är så där men jag ska vi het. Vi har haft ganska fråga. mycket snö nu i det sista och det har frusit på lite gött. Vi hade äntligen fått till vår lilla isbana som vi har framför vårt lilla pittoreska hem. Men sen så kom det snö och så blev det lite varmt och nu är det någon sorts glaciär där istället. Det är rätt åt kanske. <laughs> Varför då? Du är du kan få berätta själv vad du är någonstans. Ja, om det är så att den här utsändningen är av bristande kvalitet så är det kanske mest beroende på att jag befinner mig på Ogrill Beach Bar i Cap Verde. Så det är fläckvis WiFi kan man säga att det är. Internetmässig kvalitet är inte riktigt samma som hemma i Mönndal, menar du? Nej, och dessutom så har jag sprungit runt liksom hela det här jävla hotellområdet för att hitta något ställe där de inte spelar musik som är någon variant på den här Sergio Mendes Black Eyed Peace-låten <skratt> Masque eh, Det är det de diggar här nere kan man säga Jag har ju en teori då om det här med bristande såhär, teknik och, och allmän kvalitet i länder som har det lite godare klimat än vad vi har det och jag tror att det att man har inte riktigt samma behov i Kapvärde, eh, av att ha den fetaste tv:n eller att ha eh, det snabbaste internetet. För där bara man lever och har det gött. Och jag kan, visst, det har med rikedom och fattigdom såklart också att göra, men de är fan inte petja med detaljer i de här länderna. Här står vi och väljer eh, gipsavskärningar för att det ska vara så snyggt som möjligt och designbord och allting. Och i Kapvärde är det bara, ah men vad fan! Kapsåg här är, eh, mer. Eller hur? Det här funkar jättebra. Här kan jag ställa min öl. Allt är gött. Och jag kan någonstans var avundsjuk på den kulturen ibland. Ja men det är väl klart att det är, det är, klart att det är så det funkar. Det är, det är väl en välgrundad teori. Vet du vilken ä, svensk landslagsanfallare som har rötter i, i det förresten? Är det Henkel Larsson? Det är Henkel Larsson. Jag har inte sett till honom här. Jag har inte sett till någon fotbollsplan heller för den delen. Så jag vet inte fan vad han har lärt sig att spela. Men det, det, är, det är vad det är. Masken är helt enkelt. Men vi ja. drar igång den nu tycker jag Jocke. Dra ja. igång den här blåvita podden live från Afrika. Ja men detta är ju faktiskt BB-podd på GT.se. Avsnitt 167. Och vi kommer så småningom prata mer om IFK Göteborg. Och mindre om det, dåliga, det rackiga wifi på Caberde. Vi, vi lovar det. Vi, släppte, vi har ju släppt en tidigare podd här för, för några veckor sedan. Och då fick vi så jävla blandade, blandad kompott av vad folk tyckte om just längden på podden. Har du noterat det? Nej, det har jag inte noterat Jag har varit typ frånvarande från sociala medier För jag har varit det fullt upp med annat Med all rätt tycker jag i och för sig Glimberg är någon så jävla urkopplad Patron ur, sladden är avklippt Och, och stereon ligger på botten av havet eh, Ungefär men, eh, ja, men det är så här man kan, man, kan, man kan väldigt lätt dela in det i två kategorier av kritik. Vissa tyckte att den var för lång och vissa tyckte att den var för kort Okej ja. och, och Det var typ 35-36 minuter var den, va? Ja nej, men det, de allra flesta Tyckte att den var för kort Men det kanske får bli så här nu Vi är i någon sorts jävla eh, Kaos Kaos så säger jag på semester Men ja, du fattar vad jag menar Det, det, det, är, jag mycket som, det. det är mycket som händer Vi är i uppstarten på en ny säsong Och ingen vet riktigt vad som ska hända och för att kasta oss rakt in i kaoset då så har vi ju fått en, en alldeles egen sån här misshandelsgate i, i, i, oh. i blåvitt. Vi kan väl göra så att vi väljer att inte prata så specifikt om vem som har gjort exakt vad. För 99,9% av er vet ju redan vad det är som står och spekuleras i tidningarna. För att man ska väl ändå ha lite bredare på fötterna innan man går ut och, och säger det ena eller det andra. Är ni så nyfikna så ni vill veta vem det gäller och ni inte vet det då rekommenderar jag er ett fantastiskt forum som heter Flashback. Där kommer ni få namnet på den ni söker. Där får, där får man veta allt som har hänt och inte har hänt. Om allting. Ungefär så. Mm. Ja. Eh, men jag kan väl istället känna att vi kan prata lite om hur man som klubb kanske ska <gör> agera i sådana här fall. Det var någon som skrev i en internortsapptråd Som vi har Att det här var väl enda vi hade på Malmö liksom att, att vi inte har ett lag fullt med folk Som beter sig som, som, som <gör> På ett tveksamma sätt mm. Men jag, jag skulle egentligen vilja vända på det och, och säga så här att Nu har vi ju faktiskt en möjlighet Att visa Malmö och andra klubbar Som uppenbarligen tycker att att vinna är det enda som är viktigt. Även på vilket sätt det nu går till. Hur man bör hantera sådana här saker. Uh, och jag tycker att klubben faktiskt har tagit den första, första liksom action som är tagen i det här fallet har man gjort på ett bra sätt. Är du med mig? Ja men Jag är med dig och jag Tänkte faktiskt på det, precis när jag läste detta så tänkte jag på att det här blir ju Max Markussons riktiga första prövning. För det här är ju en, en svår puck att hantera även om den känns helt självklar. Det är en människa som är anklagad för någonting men som ännu inte är dömd. Hur ska man hantera en sån situation? Och jag tror att man har gjort helt rätt när man väljer att vi gör så här, att vi tar en temporär paus. Och visar det sig nu då att de här anklagelserna som står mot dig att de stämmer. Då är det ju tack och hej. Det finns ju ingen annan utväg. Och det finns ett bra exempel om man jämför med till exempel då <coughs> den gamla fotbollsspelaren Alexander Gant. Som var dömd för att ha gjort dumma saker mot sin fru på han då hade skjutit en fotboll på henne. Var på då åklagaren sa att du som professionell fotbollsspelare bör ju veta hur hårt du skjuter en fotboll. Uh, Om man då jämför det med vad som sägs ha hänt här. Så innebär det att den här spelaren absolut inte kommer kunna spela i Sverige igen. För så svårt som Alexander Gant har haft det. Så kommer den här spelaren få det tusen gånger värre. Det, det som är så jävla svårt det är att... Det hade verkligen inte varit första gången som, som en kille hade utsatt eh, tjejen för något sånt här. Men det hade inte heller varit första gången som det, sakerna var höjt i dunkel. Liksom. Så att det är så jävla svårt att veta vad man ska göra innan det finns liksom facit. Eh, och tills dess så, så är man väl i någon jävla limbo och det, det får man väl vara. Jag tycker inte det ska kastas någon skit på spelaren överhuvudtaget förrän det är liksom bättre uträtt. Men om det är så att rättsväsende och andra kommer fram till liksom att det här är faktiskt sant, då är det som du säger, tack och jag. Rivkontraktet visar det aldrig mer på kamratgården. och det är väl inte så jävla svårt. Och det är där som blåvit i så fall måste visa att man gör det oavsett om man ekonomin är ansträngd och man, man dansar på linan till Superettan så att säga. Så är det vissa saker som måste gå före som det inte har gjort i till exempel Malmö där man har spelat med dömda förbrytare i laget, och det vill vi inte se i 70 Göteborg. typ. Sen så, så tror jag så här att att vad vi tittar på här, det är ett problem som troligtvis kommer bli mer och mer påtagligt för lite fotbollsklubbar. För det är inte första gången, och det är nog definitivt inte sista gången, och jag tycker att det är en känsla av att det är mer och mer på tapeten. För det är unga grabbar med ofta stora egon och stora plånböcker. Och ibland har de en sån här larger den life känsla av odödlighet, om du förstår vad jag menar. När man är kung i stan och ku kung, kung överallt. Liksom. Nu säger jag inte att det, var så, att det är så i det här fallet, men jag tror att det är någonting vi kommer få se mer och mer av. Till exempel så har vi ju liksom ett, ett, ett exempel på världsnivå liksom i Juventus, där världens eh, liksom största fotbollsstjärna på många sätt eh, står anklagad för våldtäkt. Det är sånt här som kommer att ploppa upp lite här och där. Och det är väldigt svårt att förutse för klubbarna. Och det är väldigt svårt att skydda sig mot. Och jag antar och hoppas att det finns med i kontrakten mer liksom att dyker såna här jävla otrevliga saker upp så kan man i allfrån från, från klubbens sida skydda sig så långt att, att, att man bryter kontrakten. Att det får den konsekvensen. Men vad kan man göra mer? liksom. Man kan ju inte man kan inte göra en, en personlighetsprofilering som går så djupt in för att det, det spelar ändå ingen roll för att, det är nästan alltid så tycker jag att, att när, när det handlar om eh, sådana här saker som kommer upp att, att det är folk som man, alla känner att oj det kunde vi aldrig tänka oss liksom så, så hur fan ska man göra liksom? Nej men det, det, är ju, det finns ju jättemånga, jag tycker framförallt att den här typen av händelser har eskalerat senaste åren. Det är min känsla i alla fall. Uh, om vi ser senast här nu, eller bara för några år sedan så var ju Robinho i en liknande situation. Uh, där Mil I Milano då, där han stod anklagad för gruppvåldtäkt, eller deltagare i en gruppvåldtäkt. Och blev väl dömd till och med va? Om jag minns rätt Ja, och flydde, flydde landet Och spelar nu i Turkiet Utan att det verkar vara Utan att de verkar ha några större dubbier För det där nere Så vill vi ju givetvis inte ha det Utan vi vill ju ha något sorts tvärtom feeling där va? Ja, nej men så att det, jag är med dig på det du säger och jag tror definitivt inte att det är sista gången vi får se en fotbollsspelare vara någon typ av förbrytare. Om det så är att man eh, skulle våldta någon eller att man skulle råna någon eller att man rent av kör full eller vad som helst. Och där bör man då ha ganska klara och tydliga linjer för hur man ska agera som klubb. Sen tycker jag också att om man lägger in en sån klausul i ett. Eh, kontrakt. Det vill säga att du dröms för ett brott som har det här på straffskalan så att säga. Att det kan göra att du faktiskt förlorar ditt kontrakt. Då kanske man också får spelarna som ofta som du säger är unga att faktiskt eh, tänka sig för ett par extra gånger innan de gör dumheter. Jag har faktiskt ett, ett exempel på det som inte är i närheten av så stort men som ändå någonstans bevisar... Funktionen av det Och det, nu ska jag referera till min egna Fantastiskt katastrofala fotbollskarriär Hannes. Men när vi var 16, 15 bast var vi Och spelade fotboll med juniorlaget Här uppe i kollred. Så valde våran tränare vid ett tillfälle att inte spela tre stycken ordinarie startspelare. Och alla blev jätteförvånade. Men då var det så att då hade våran lärare hört av sig och sagt de har inte godkänt i matte, svenska eller engelska. Var på våran lärare sa att innan ni har godkänt i de här tre ämnena så spelar inte ni en match till. Också ett väldigt... Enkelt incitament för att få folk att skärpa sig Det är, lite... det är unga människor ja, men Det är unga människor vi har att göra med Det är verkligen så, det är unga människor Som håller på att formas och som får Jättemycket uppmärksamhet, jättemycket pengar Och som blir, precis som du säger King of the world, och det är nog ganska svårt För många att hantera Det är lite skilda värda där, bara med din matte A liksom. <laughs> Eller hur Men du förstår, funktionen är den samma. Ja, eh uh... Vi lär väl få anledning att återkomma till den här saken Jag, jag vill bara dela det också att Precis nu äh, på stranden framför mig Så kommer det en, äh, en häst faktiskt En vit häst <laughs> okay. Med en kille med, med någon grön Särk på sig ridandes. Vi, vi, kan, okay. vi kanske ska göra så att, att, att vi, Jag ska ta en bild på detta här nu äh, ja, Ut med det på och, uh, nej, men jag, på jag tänker att vi till, till och med ska göra detta Som en avsnittsbild som vi har och så kan jag lägga på okay. en sån där skrytig, du vet, hur många grader i luften så som alla lägger ut på Instagram. Liksom för att visa hur jävla bra man har det. Jag har det. Får du med dig fötterna mot stranden då? Eller? Nej, det är de här så ben eller varmkorvar. Men det har jag inte nu, för jag sitter i, jag sitter i en bar nämligen. Uh, och dricker faktiskt mo mojito får jag, fråga, får jag fråga en sak Jucke? Nej du får fråga hur mycket du vill Det är inte dagens första mojito va? <laughs> jag hör ju på dig När du har tre mojito i kroppen Nu är det ju så att, nu, nu är det ju så att du, Tydligen så är det, finns det ju Ett, ett stort hat <skratt> mot Fotbollssnubbar som sitter i poddar Och pratar om När de har druckit alkohol Så det ska vi inte göra men jag kan väl bara säga att det är gött att vara på semester. Och så kan vi väl mm. så kan vi löja oss med det. Och en fin häst också. Mm. Ja. ja, fin häst. Ja. Vad eh. bra. Släpper vi den här hemska, tråka händelsen nu som fick mig att skämmas lite? Mm. Jag vill bara eh. säga det. Jag vill bara säga som avslutning på det. Så vill jag säga det. att Det är ju inte fel på IF Göteborg, eller Malmö FF, eller Elsborg, heller för den delen i deras rekrytering- får man lov och hoppas det är väl inte så, får man hoppas att det värvas folk som, som man tycker har tveksam karaktär utan det som skiljer agnarna från vetet det är vad man gör när man står inför fullbordat faktum liksom. det är då som det, den moraliska liksom, aspekten verkligen spelar in eh, innan det kan man bara göra så gott man kan men när man vet och man står med fast i hand det är ju då som man verkligen kan agera i alla fall. Det har ju hänt lite annat Smått och gott här mellan med, mitt fläckvisa wifi. Eh, mm. Vi har sålt eh, Vajabasa Kor till Kreta av alla ställen. Mm. Att semester och dricka. Jag skulle säga att eh, den köpesumman kanske landar på 3, 4, 5 miljoner. In eller sådär. Och då ska Juventus ha lite av den, lite av den kakan också. Mm. Eh, jag skulle tippa att det hamnar på en 15-20% någonstans där. Eh, så kan man ju själv do the math. Det är ingenting jag tänker göra nu. Äh, men vi, har ju, vi har ju gnällt en del på Sackår. Så för egen del så känner jag att det var nog lika bra. Han var ja. dyr i framförallt i lön. Och det lossnade aldrig förrän han gjorde en, två briljanta saker i någon match och sen så kan du gå tio matcher utan att det hände så mycket. Det var min känsla. Att han på det hela taget kanske slåade ner spelet, kan man säga. Ja, nej men jag förstår vad med. Vi var ju på Sakor för några egen, grejer. Bland annat då sa jag på honom länge om hans första touch. Jag har sett en del träningar nu under... För säsongen här jag har jag haft ett oerhört ledigt schema Vart väldigt tacksamt Och då har jag lyckats se en hel del träningar Och den första touchen har ju då Av någon outgrundlig anledning fortfarande inte blivit bättre Sen så finns det en del kor. Problemet är bara att det var oerhört sällan vi fick se den här spetsen. Det kunde vara, han hade ett jättehästskott och vad gjorde han? Två, tre baljer där han fick verkligen visa vad han kunde. Men i övrigt så fick man aldrig liksom se någonting. Men... Det är klart att han kan man nog sälja med en riktigt god highlights-video för han har ju liksom några jävligt fina egenskaper och... <hör> har ju fotbollsproffs aura Så det skriker om det Men i Blåvitt så tror jag inte det blir Helt rätt, framförallt inte i den nya spelmodellen Som vi har Nej han behövde nog hamna någonstans Där, det, där hans liksom spets eh, Sekunder uppskattades bättre Helt enkelt eh, så, så att Jag kände själv när jag såg eh, Nyheten att fan var bra Att någon ville betala honom Mm. Och på det hela taget kanske vi gick plus minus noll Och rent ekonomiskt på honom här Och då, mm. då, då är det väl gott så liksom. mm. Det var så väldigt roligt här Jag såg att Hector Junilind Som var på GT Skrev en lång text Om varför man släppte Eh, sakor till Kreta då, eller vad sådana blivit. Och det var en sån riktigt underbar kokasoppa på spikartikel. Mm. För det var väldigt mycket om sakor Hector. och så här, och vad som hände och allting. Och ba, ba, ba, ba. Och så slutade det med att eh, i sluttexten var det. Så man släppte honom för att han var för dyr. <laughs> men jag tror det här, det här var för bra för en tweet, så därför var vi tvungna att göra en artikel. Ja, man, Fick du hektor? Man måste ha lite flöde på, på sajten, är det, det, det, det, Allting hamnade om nu. Vi skulle ju kunna göra en hel podd som bara var eh, den här clickbait-polisen egentligen. Och vad roligt det hade varit. Fan, vilken bitter podd. Ja. Ja. Skit det nu! Barney in istället. Vad vet du om Juns Barney, Jocke? Ja, det som alla vet är till och med att han har spelat i Geis Och då, då åker ju stapeln ner lite, för många har jag sett på nätet. Sen så har han ju varit... Han gjorde ju den mycket märkliga resan från och läktade i guys i Superettan till att han faktiskt gick in och spelade en massa matcher för Hammarby i eh, serietoppen i Allsvenskan. Det var nog mer än en hund begraven i, de, i, i, den, i den affären tror jag. Eh, men han kommer ju då ersätta Sakori i truppen på centralt mittfält. Han har bra passningsspel och bra spe, spelsinne. Till skillnad från Sakor så är han också gratis och billig, vad jag har förstått. De som är lite mer insatta säger att han har liksom en stigande formkurva och sådär. Sen så är han ju faktiskt 29-bast också vilket gör honom till någon sorts ålderman i gruppen. Det enda jag kan känna själv i den här värvningen som är som egna liksom intryck det var när han spelade i Halmstad en gång i tiden att jag kände att han är ju farlig. Uh, ge inte honom bollen i närheten av våra straffar och så vidare, när vi möter dem uh, det, det, det är min feeling för honom, så att han, någonting tror jag att han har, och jag tror att det här är liksom en värvning och ett verk av det nya styret så att säga med, med, om, om man kan kalla det så, med liksom att uh, Poja har fått in Färre Ansebia, och då plockar de in en, en spelare som de tror kan funka i det nya mm. Spelsättet Som de håller på att bygga ja, men så, så är det. Jag har snackat <coughs> Jag känner ju Hör och öppna en del bajare Och har pratat med dem också Dels eh, Ett par olika Och även En profil som kallas för Ultrish På Twitter mm. Driver <coughs> Någon av alla Hundra bajenpoddar Som finns ja. De spelar uh, in med Restaurangsål I bakgrunden va Ja det, Nej det är Diffpodden är det ah, Okej okay. Du tänker på nu som, som, som alltid tar in Martinson by för att de vill ha lyssning när det går dåligt. Men skit i det. Det jag skulle säga var i alla fall att de, alla de hävdar ju då att så här, ja men vi måste ha ett bättre kontrakt. De är helt säkra på att det handlar bara om cash i det här fallet. För de tyckte Juns Barney var så pass bra själva. <hör> Även om han var kanske trea på sin position i Bayern, som vissa hävdar, så trodde de att han skulle fått en del spel till i Bayern. Alltså måste det vara så att han har fått en fin peng av blåvitt. Det vet ju du och jag att så inte är fallet. Vi vet ju att han har fått ett bättre förslag ifrån Bayern än vad han fick i blåvitt. Så att där har väl någonstans då... Poja med stab Gjort helt rätt där man lyckas Locka en spelare Och framförallt så har väl han Tagit rätt beslut Hoppas vi då, det vet vi inte nu men Att han har tagit det beslut han tror är bäst för sin karriär Och det någonstans visar ju på Ett jävla moget beteende Som jag verkligen uppskattar Ja men det är väl trevligt med en spelare som inte bara springer Efter vem som har Störst pengasäck liggandes i fetterna liksom. det, det, det är väl sympatiskt och eh, också på något sätt Att man har liksom lyckats sälja in Det som du säger till spelaren att eh, Så här och så här vill vi, gör, vill vi göra Och att det, ändå, att det i alla fall har låtit bra <håh> <håh> Man är glad för det lilla nu för tiden <håh> Verkligen så eh, Jag tror i alla fall Då mycket baserat på Att jag inte kände att Sakor passade in i truppen att det här bytet har gjort gott både ekonomiskt och för truppen. Det, det, det får jag ändå vara så pass positiv eller naiv att säga. Vad har vi på G för övrigt då? Man läser ju varenda dag om spelare hit och dit. Maj Malango var på varit på tapeten här idag nu till exempel. Vi kan ju vara så såba pass... Helsingborg vill du ha dem igen. Vi kan ju vara så pass... Förlåt mig, men har inte de gått i konkursen nu? Vi, vi, vi kan ju först och främst vara så transparenta och säga att vi spelar in det här på lördagen va? Och det så, så hinner, det, hinner det gå lite tid och så har han varit i fem klubbar och sådär eh, det, just det här med Helsingborg är ju det är lite bestickande kan man säga. Ja, de har redan gått i konkurs två gånger säger Och ändå håller de på att ska buda på Dyra spelare Och Östersund var inblandade där också Det är, det, det är så här, de, Två av de mest osympatiska klubbarna Som finns just nu eh, Men det är, det är många som hamnar i den högen under andra sidan ja, det, det är bara Blåvit som sköter sig Hör och häpna Nej. Nej, Sen har vi ju också då Sebastian Eriksson Som ni har pratat en hel del om mm. här nu Han bröt sitt kontrakt i Grekland eh, Dels då att han haft en hel del problem med sin riab eller sin skada. Och hans sambo då, fantastiskt trevlig människa, är just nu gravid. Grattis jättemycket, Sebbe. Eh, och de ska ha barn då. Och eh, där vill de också flytta hem till Sverige. <kör> Vilket jag kan förstå. Om jag, får, om jag hade varit tjej och fick välja att föda i Grekland eller Sverige så vill jag tro att jag hade tyckt att det kändes bättre att vara i Sverige. Det här läget. patrick Lindberg, till attack mot den grekiska förlossningsvården. Ja. det tack egentligen mot hela det grekiska ekonomiska systemet och i den ingår då någon sorts grekisk sjukvård. Men, men vad jag skulle säga i alla fall var att eh, Sebastian Eriksson flyttade då hem till Göteborg igen. Det är ju så oerhört naturligt att han skulle komma till oss. Sen är det ju det här då om han skada och om den skulle kunna hindra oss. För vi har ju inte möjlighet att ta in en spelare som sen går och är skadad 50% av tiden. Samtidigt som Sebastian Eriksson är... Jag säger inte att han är spelaren vi behöver men han är precis den karaktären som vi behöver få in till laget nu. Ja. Vi har sett mängder med träningar där det eh, tappas boll precis framför målvakt och Benjamin Nygren snor den och skjuter över och ingen blir förbannad. Det är ingen som säger någonting. Och jag vet att hade Sebastian Eriksson varit på en sån plan så hade han gått i gett en lavett till samtliga i gruppen. Klipptofsen på ja. äh, Benjamin. Ja. Jag är väl ganska säker på att man med Sebastian har gjort någon sorts eh, överenskommelse Att om du kan spela fotboll Så är det klart att du ska spela hos oss eh, Men att det får inte kosta För mycket pengar eh, Innan man kan se att han kan spela den fotbollen Någonstans där tror jag att vi ligger Och jag håller ju med dig eh, När Sebastian stack till Grekland Så var det ju väl väldigt många Som tyckte att ja, det är lika bra Uh, det funkade inte jättebra på hans vänsterbacksplats Och sådär och Sebastian har ju en förmåga att blanda Och ge och så vidare i passningsspelet ibland uh, Även om jag faktiskt ofta har försvarat honom Måste jag säga jag, jag, jag, tycker att, jag tycker att Han ofta har blivit dömd väldigt hårt Av olika anledningar Men jag tror precis som du Att en, en hel Sebastian Eriksson Är precis vad den här truppen hade behövt för det är, om det är någonting som saknas så är det det man kallar jävlaranamma. Och köttande och karaktär och ryggrad och hela den grejen. För när resten av, av gänget med mix och, och de andra i spetsen försvann i somras så hade det nog varit rätt skönt att ha kvar Sebastian. Eh, och där, någonstans där är vi nu. liksom. Det finns ingen lagpappa. Det finns ingen som tar liksom de första... Det finns ingen som tar flaggan i... i i, i i händerna och springer först in i striden så att säga och där tror jag vi behöver Sebastian. Det tror jag också. Uh, vilken position ser du helst honom Vill du ha honom som vänster mittback eller vill du ha honom på ett fält? Egentligen så vill jag ju ha Sebastian på ett fält för det är ju där man har sett honom vara som bäst. Det är där man har sett honom. Liksom vara mitt, mitt, mitt, mitt i striden så att säga. Samtidigt så lite beroende på vad vi får in mer så är det ju vänster mitt mittback som vi har ett skriande behov av. Liksom. Så att det, det, det, är lite, det är lite blandat där. Sen så tror ju jag i och med Ferran Stibias och Soccer Services intåg i föreningen att vi kikar ganska mycket i Spanien efter spelare och sådär och att när det dyker upp rätt, rätt spelare till rätt peng så kommer... Kommer den absolut hamna på kamratgården också vi, vi, lär, vi, vi lär inte spela en hel säsong här Utan några spanska inslag på planen Det har jag mycket svårt att tro Nej det tror inte jag heller Men det problemet är väl att hitta en spanjor Som är både billig och tillgänglig Det är väl där det, det svåra ligger ska ju näda. Om jag får säga då vad jag vill ha Sebastian Eriksson Så vill jag mer än gärna just 2019 Don har honom på i mitt mittfält. Och det har inte att göra med att jag tycker att han gjorde det dåligt på sin mittbacksposition. Han slog dock väldigt, väldigt gärna bollen från sin mittbacksposition och om bollen inte kom fram hela vägen så var han sista gubben som slog bollen, vilket kunde straffa oss då. Och jag tror att med den lite minskade kvalitet som finns i truppen 2019 kontra våren 2018 skulle göra att vi slår bort fler bollar från en mittbacksposition. Och det tror jag skulle straffa oss i längden. Därför vill jag gärna se Sebastian i sin absolut fria, underbara kreativa roll på in i mittfältet. Gärna asförbannad och, och, uh, sur ja, ja, det, Jag vill att August Ärlingmark Precis vid avspark går fram Och ger han en käftsmäll Så att han är förbannad från början liksom. det, det, det, Jag tror inte det hade varit något problem Två gula inom en minut Och sen är det tack och Ska vi då ändå ta och lite om Restaurang Oliveral Patrik Åh oh. Denna fantastiska plats. Liksom det här med poddlängden så, så var det också lite blandade reaktioner om, om att vi pratade om restaurangen i förra poddavsnittet. Eh, jag räknade lite efter och såg att det var ungefär tre minuter av typ 38 minuter aktiv podd. Jag tyckte inte det var så jättelänge. Men det kanske blev lite så där också eftersom... Eh, de som sponsor, var sponsor till podden också, som hjälpte oss med, med restaurangen. Så det blev som ett helt mm. paket av, av, av Restaurang Olivedal. Hälsosamt sagt. Du fattar vad jag menar. Jag fattar vad jag menar. Jag har ju så här. Jag ska, jag ska vara helt ärlig. Jag vill ju prata om den hela tiden det egentligen. Jag är så jäkla stolt över Restaurang Olivedal. På riktigt. Jag har, jag har nog aldrig varit så stolt. Över att ha åstadkommit något som med vad vi håller på att göra med restaurangen. Och ni kära lyssnare har ju inte sett bilderna på restaurangen. Den kommer bli helt fantastiskt fin. Och jag vet att ni kommer tycka om den här platsen. Och, och jag bara längtar tills ni får springa in och kommer in och känner. Wow, det här är vårt ställe. Och det känns så jäkla roligt. Och för varje dag som går så kommer vi närmare. Och för varje dag som går så händer det mer i restaurangen. Vi har ju till exempel då... Målerikonsult Ashim Som var inne nu två dagar förra veckan Och sprutmålade taket I en skitsnygg grå färg eh, Och det blev så jäkla nice Och de har ju gjort det då Med Jotuns värstingfärg nu då Och de hjälper oss Att göra podden och de hjälper oss Att skänka färgen till restaurangen Så att vi ska få en riktigt schyst miljö Och det känns så jävla roligt Joke Stabilt som fan Som Dr. Alban hade sagt jag har ju varit ute och gjort lite fältstudie på stan också I veckan innan jag, jag åkte till, till semester eh, mm. Och jag hörde lite snack och lite frågor som kom upp faktiskt Och det, det, var, det var det här liksom, Kommer det verkligen bli ett blåvitt ställe? så eh, Hörde jag någon som, som, som var lite liksom tveksam på jag kan säga så här, det är väl klart att det kommer bli ett blåvitt ställe. Det är du och jag, <går> Rasmus och Rickard och Tobias i system som har det här stället tillsammans. Så givetvis kommer det vara vara ett ställe där alla blåvita kan känna sig hur jävla välkomna som helst. Sen så kommer vi kanske inte ha matchtröjor upphängda i taket för det kanske inte för det kanske inte är precis det utseendet som vi vill ha på en restaurang. Och om det är så att någon stackars förtappad själ vill se när Liverpool spelar match, till exempel Tobias så kan vi inte neka dem till det för vi måste kunna ha öppet alla dagar även när det inte blåvigt spelar men det kommer aldrig någonsin vara så att någon blåvigt kommer dit och liksom beställer en bärs och vill snacka Javier de Pedro <laughs> Det är det, det, det största blåvita eh, ja, för, för, Första jag kommer på eh, eh, ja, precis, ja. Pedro. Ah, Det kommer inte hända Att han kommer dit liksom, och, och blir liksom Någon tittar snett på honom För liksom De allra flesta vi har anställt Både i köket och i barn och serveringen Är stora supportrar, Så att ingen kommer behöva Ens fundera över den saken Utan kom, <laughs> kom och pröva oss Liksom vi behöver fortfarande lite personal Vi behöver en kock heltid i köket Vi behöver en heltid servering och vi behöver en heltid i serveringen eh, Maila på mig på joakim.olivedal.se eh, Ni får gärna ha lite erfarenhet och ni får gärna vara trevliga så kompletterar ni mig perfekt <laughs> då, då har ni alla egenskaper Som Jocke saknar Jag vet att det här blev Mer än tre minuter Jag är ledsen för det Men jag är så oerhört jäkla stolt Över det vi håller på att skapa Med restaurant Olividal. Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse Och i slutet på mars så ska vi alla ses där Skåla och känna att Nu har vi våran plats äntligen Det där naturliga stället och stort tack till Aschims mål i Och stort tack till Jotun. Ska vi göra så att vi går lite tillbaka i tiden? Ja. Att vi går tillbaka så långt så att vi går till den senaste matchen Blåvitt spelade. Mot Odd. As we speak så är väl Blåvitt i Portugal va? Portugal. Mm, de landade... Precis i Portugal och ska ha sitt träningsläger där. Märkte du att AIK åkte till Dubai i år? Ja, ja jag tänkte när du, är inne, när du är ändå är inne och viker på de grejerna så det roligaste med de sakerna, eller roligaste eller konstigaste är att samma journalister som är ute och svingar stenhårt mot Kim Källström med all rätt i och för sig då för hans uttalanden om Qatar och VM och hur underbart allt det är där Eh, samma journalister åker med AIK till Katar och ställer inte en enda jävla kritisk fråga om det det tycker jag är intressant man kan, man kan plocka poäng på ena kanten hur, hur lätt som helst men när pengarna ska in och man ska liksom bevaka någon hårt, då håller man käften liksom. inte det tragiskt du. Vad du är och hugger på nu är ju fotboll Stockholm. Och jag tycker det är så jävla roligt. För vet vad det roligaste är, Joke? Det är att du var ju på att prata om det här på Twitter då. Med Oskar Månsson. Det, det är ingen hemlighet. De har världens största beef. De hatar varandra. Oskar Månsson och Joakim Harnas nej, nej, nej, nej, hatar varandra. Nej, nej, nej, nej. Jag hatar inte Oskar, men han hatar, hatar nog mig, skulle jag tro. Ja, det, ja, så kanske det då. Oavsett då, så var ju du och frågade honom så här... Uh, in, för han skrev ju då en kritisk text då Om det här med Kim Kjellström yes. på du sa Intressant, kan du länka till texten Där du gjort samma om ARK För deras träningsläger i Dubai Då svarar ju inte han på det Det blev ingen länk Och så han ju bara Nej, men vet du vad det roliga var? Som jag tror inte du har sett För du åkte i Afrika Okay. Det tog typ tre dagar. Sen kom det en artikel. Jag tror han någonstans kände sig tvungen. Och där får jag fan utse dig som en fet jävla segrare. För jag vet hur illa han modde när han tvingades göra den intervjun. Jag vet hur han tvingades gå dit och säga så här. Nu kommer jag göra något som jag måste göra- vi tar oss igenom av Det här det, av den den jävla <laughs> ja, det här blir bra. Så nu, jag, jag ställer de här frågorna. Men kom ihåg, det är inte jag som. Tänk inte att det är jag er bästa kompis som ställer de här frågorna utan det, det, det är någon annan. Och så, och så gör vi det här, slätter vi över det och sen kör vi vidare det. Är sika, så billigt. Sika brasklappar han hade. Liksom. En, i var, en i varje Gud. hand. Ja, ja, ja visst ja, Så är det, så är det. Äh, när man ska vara kompis var, var, med Jo, du skulle prata om matchen skulle du göra Precis, det första jag <laughs> Mitt största bestående Men, höll du på, på att säga Men det är precis vad det är, av den matchen Vet du vad det är? Nej, hur ska jag veta det? Det här jävla gräset på PSA Började bli ett problem på riktigt nu? De har ju haft problem då. Det går ju inte att vattna det gräset Jag vet inte om jag har sagt det i podden Ja, kanske 20 Nej äh, Men gånger. det går inte att... Har jag sagt det? Ja Ah, ja. Det går inte att vattna det För det finns ingen avrinning Man har gjort samma misstag Med botten där Som man gjorde på Friends Arena Anledningen till att Friends Arenas gräs dör Är för att det inte finns någon ventilation Anledningen till att man inte kan vattna gräset på PSA Är för att då börjar det regna i skidtunneln. Mm. Det, det Kan inte göra det då Kan, de inte, kan de inte få det att ja, det... snöa istället ah, Det var fint Nej ja, ja. Nej men, nej men uh... Jag blev mer och mer rädd för att våra spelare ska gå sönder varje gång de går in på PSA och spelar. Jag tycker att man måste se över det. För vi har inte råd att spelare liksom gå sönder. Nu, var, nu senast var det ju eh, Sargon och det var eh, Al-Hassan som fick lämna planen liksom justerade. Nu vet jag inte om det berodde på gräset just. Men det är en mer och mer gnagande känsla. Och eh, När man poddar så kan man ju faktiskt ta sig rätten och gå på känsla, eller hur? Det tycker jag. Det är någonstans det vi har gjort sedan 2014 och det har gått ganska bra hittills. Får man säga. Bra känsla. Uh, IFK mötte då alltså Odd från Norge. Helt jävla otippat. Mm. Och vad var det för kvalitet på det här Odd som vi mötte då? Ja men det var ganska bra det var... kvalitet. Jag skulle säga att det var uh, 7-8-9 uh, ordinarie startspelare i ett lag som kom väl i någonstans i mitten av... Uh, Norska ligan. Vad fan den nu? Kan heta cellmördarliga. Odlad lax. Det är inte tippeliga, det, är inte, det vet ju. Ja, det vet jag ju. Va, jag, jag har lite lösa semesteranteckningar från den också. Ta allt. Först skrev är... jag att yrkesmördaren är tillbaka. Alltså straffexekutören Jordi Karasvili. Han satte sin straff. Han, han, han kom en millimeter rätt istället för en millimeter fel som sist då. Mm. Däremot väldigt slarvigt och okoncentrerad i spelet. Jag såg, ja. såg att du var ute och hetsade om det på Twitter som om Jordi läste din Twitter <här> nej men det gjorde han ju inte nej, det, Jag förväntar mig I och för sig inte att någon När jag skriver mot dem på Twitter Ska snappa upp det Reflektera över sina handlingar Och sen agera, det tror inte jag händer Det är varit Det var så enkelt livet varit, Nej för fan vad vi hade åkt ur då mm. Nej men det jag kan känna med Jordi Som gör mig lite besviken är att han inte tar träningsmatcherna på allvar Jag fattar att han behöver brinna till Och att det är viktigt för honom när det väl gäller När vi kommer till allsvenskan Och att han yeah, gillar att spela, hoppas det, spela för äkta Men om det är så här Att man börjar skita i det på försäsongen För att man känner sig så jävla given Då är det superviktigt Att Poja markerar och säger Att du är inte dödsgiven Eh, för, för just som det känns nu Så springer han runt och lallar Och gör lite som han vill innan det gäller Ta Och det hjälper och inte där, laget liksom. ja, Nej ja, men verkligen så För att det som händer är ju att laget Ska bli så samspelt som möjligt Nu under försäsongen Och, och ska man vara ren krast så innan vi går in i tävlingsmatcher Det är Fyra, fem tillfällen som man sätts på riktiga prövningar då under träningsmatcher innan det väl sätter igång och börjar gälla saker. Då möter Kring vi guys. Då står vi där, ja, då möter, jo, fast då möter vi geis som ett ganska sargat <laughs> i Göteborg som dessutom saknar en av sina ordinarie spelare just nu på grund av den händelsen vi pratade om tidigare i, i podden. Det, det är jävligt viktigt att han visar från början vad han vill och kan. Amin har gjort det, visat upp sig, jättefint kämpat på, kört på. Han har inte haft jättesvårt motstånd, det säger jag inte. Men han har verkligen visat, till skillnad från Jordi som lallar, försöker göra sitt egna. Visar väldigt tydlig besvikelse, till exempel mot eh, Benjamin Nygren när han tar ett avslut istället för att passa Jordi som var låg lunda mer fri. Och den typen av beteende det håller Fan inte i ett sånt här jävla pressat år 2019 Både Amin och Benjamin var väldigt högt uppe i något biptest test såg jag Det är också kul att höra när det gäller Amin När det gäller Benjamin så hade jag inte förväntat mig något annat faktiskt Han är ung men du Han kan käka fyra pizzor och springa ut biptestet testet Det ska inte vara några problem Den här har han Those were the days, Klingberg Ja, eller hur? Ja, för dig var det väldigt länge sedan. Fortsätt nu. Ja, apropå fysik: Då så har jag också skrivit att det är väldigt lätt att pressa oss med fysik i uppspelen. Vi mm. måste växa som fan i duellspelet. Vi slår upp en hel del på mitt plan som känns helt meningslösa, för det är ganska bra i luften då. Eh, där måste vi ju ha någon annan tanke med det för att eh, mm. ja, Nej, det där funkar inte alls Utan nej. vi behöver ju någon stabilare PS på mitten Och om det är så att vi inte får in det Så måste vi ha en plan för att ta oss runt Den här fysiska mm. pressen helt enkelt mm. Tänker jag ja Det här med bortslagna bollar Som du är inne på lite också Det gjorde mig väldigt orolig Och det finns en spelare som jag ser väldigt mycket i Som jag tror det finns mycket ur Och det är Kristoffer D'Agrasa Som tyvärr när han blir pressad Har jag märkt och då märker man också att han är ung Han tar väldigt impulsiva och ofta felaktiga beslut Sådana beslut som en skicklig offensiv spelare eh, snappar upp Och det är att han gärna slår bollen eh, in mot mittplan när han står i kant Vilket vid flera tillfällen har inneburit att motståndaren har brutit boll Och kunnat gå på eh, avslut Vi såg det eh, under båda, alltså vi såg det nu senast mot Odd och jag har även sett det vid väldigt många tillfällen på träningar. Den så kallade Indianpassen som är väldigt vanlig från mm. ja, men Han måste sluta med det. Det håller inte. Då får, alltså jag, jag blir mindre arg på honom om han lägger ut den eh, så att det blir inkast i motståndaren än de eh, snett inåt, hemåt. För det håller inte. Ja, om vi ska vara lite gladare då så får vi se att Sargon ser väldigt pigg och lurig ut mm. och står för väldigt mycket av kreativiteten framåt. Mm. Givetvis blir han också skadad då. Jävla underlig situation om det blir skadad. Om vi ska gå in på detaljnivå. Det här. Liksom. Han bankar in bollen från halva, halva plan i stort sett i mål. Någonstans mm. mitt, mitt i bollbanan bestämmer sig äh, domaren för, för att blåsa frispark till Blåvitt. Och eh, ungefär när bollen träffar krysset så, så segnar han ner och blir skadad sig. Men det verkar inte vara något, någon fara med det. Nej, han var igång och träna igen. Sen fick han faktiskt kliva av träningen nu sist och linda foten. Eh, så att han har väl lite problem med det men de, de känner väl sig fram där. Det är som jag säger och säger varje år det är försäsong även för domarna. Det är ju inte svårare än så och det är inte riktigt så här blodigt allvar. Skit samma om de här grejerna hände nu under försäsongen att domman dömer bort felaktigt li mål eller... li lite som att han hade laggit wifi i skallen liksom där. Ja men ja, precis så. <skratt> nej men så att det är okej. Okay. Det är inte resultatet som är det viktigaste här nu under försäsongen. Jag har skrivit upp sakår 2019. ja Nej, har jag har skrivit. Och nu är han såld så det, det var väl Ska du upp det nu? eller? Nej, Nej det var faktiskt det, det från matchen eh, ja, Och då kan vi komma in på Det som, som blev eh, liksom, Ganska tydligt När Sakor gick ut Och Al-Hassan kom in Att mm. den killen har Verkligen massor av fina kvaliteter liksom. Det var dag och natt mot Sakor tycker jag. Och det var ju jävligt synd Att han skulle gå sönder då precis nu när han har möjlighet att faktiskt spela in sig och, och hitta det då liksom. men det verkar inte heller varit jättefarligt där va? Nej. Nej. Vi verkar vara ganska skonade den här försäsongen från riktiga allvarliga skador. Om man jämför dem med till exempel Jesper Nyholm med AEK förra året som bryter benet ja, under försäsongen liksom. Då, då har vi varit väldigt skonade och det är väl någonstans tack och lov med tanke på den bredd och den kvalitet vi har i truppen Just eh, Al-Hassan Eller Hasse som de kallar honom då Där får man säga att han har vuxit Otroligt under vintern Och eh, ser faktiskt ut Att kunna vara en jävla viktig P.S. för oss Framförallt mot, mm. eh, mot lite mindre Fysiska lag då kanske Mm Äh, om vi ska plussa folk annars då, så tycker jag att Rasmus Wikström som går in som mitt pack gör ett jättefint inhopp. Gör är i stort sett allt rätt där. Det är duktigt av de yngre killarna, framförallt bakom tycker jag, att och gå in och vara så pass fina och mjuka som de är. Det, mm. det är inte så jävla enkelt alltså. Samma gäller väl Paka som kommer in och, och, och gör det bra i ett ganska hackigt lag just vid det tillfället. Och han gör faktiskt mål också. Mm. Mm. Mm. Mm. han var väldigt tacksam Nej, men han var väldigt tacksam <laughs> mot Sebastian Olsson jag tror att han, han behöver ju få en liten boost, jag har sett han också en hel del träningarna, träningar nu här i början något som gör mig väldigt glad är att han har hittat sin kreativa sida igen det var vid två tillfällen nu senaste träningen som han hade svårt att få in bollen i straffområdet det var på att han chippar den in till Georgie som sen plockar ner den och trycker in den i bortse Sen har jag även sett att han har vuxit defensivt väldigt mycket under vintern Och är väldigt skicklig på att springa med Han är inte skicklig på att tackla, trycka undan men Han är väldigt skicklig på att stjäla bollen från en spelare Som springer i full fart mot ditt egna mål Och det är ju en oerhört tacksam egenskap Ja men det är väl som, precis som för många andra Och för Blåvitt i stort så är det väldigt mycket make it or break it för, för Paka i år så vi, det, det är fint att se att han verkar vara på gång i alla fall. När det gäller Sebastian Olsson så, så måste jag väl säga att eh, ju mer man ser honom på wingbacken desto tydligare blir det liksom att de små gästspelen som han gjorde där förra året att, att de var väldigt nyttiga och att det nog kanske är rätt plats för Sebastian rent av. Jag tycker att Sebastian då har, är en väldigt bra blandning av... Eh, Offensiv och kreativ eh, Spelstil med, med bra touch på bollen och sådär Bra teknik men ändå ett bra defensivt tänk. Så att en wingback plats Kan nog vara väldigt bra för honom För framtiden så Jag, jag satt och skrev och skissade här Och, och hade någon sådär eh, långsiktig spaning Att nästa år så kommer Sebastian Olsson Var med i det här landslagets januari Till något tvivelaktigt eh, Gulfland Mm det tror jag ska, ska, men, men om man då får speltid I en årlångslandskamp Tycker han ska få tillgodoräkna sig det Som så här, äkta speltid nej Som en äkta landskamp Nej det, det, är, det är ju givetvis trams liksom. det, är, det är ju så mycket löst folk Så det är väl obskyra saker På de där januari så alltså det, det kan man inte räkna egentligen Men det räknas ju tydligen Ja, så ja. Eh, Om man ska sammanfatta hela matchen här då så är det väl ändå så att det är starkt att vinna Trots att spelet inte satt på långa vägar Och så fort någon spelare blev bärande i offensiven Så gick han ju sönder och fick byta ut liksom. Så nu är det ändå det är ändå två segrar på, på kontot Och hur mycket man än vill säga att det är bara säsong och det betyder ingenting så betyder det ändå någonting att man vinner istället för att man förlorar, det är jag helt säker på man får lite arbetsro i truppen och man, man känner att man är på rätt väg och spelarna tror på det man gör så att det är nog jätteviktigt och nu är man i Portugal och där är det nästan lika fint värde som i Cap Verde vad tror du? Undrar om det är någon som har missat att du är i Cap Verde. Jag funderar på om vi ska släppa iväg Lyssna nu så att du får gå in på dagens Sjunde Mojito i fred Och så att vi skonar dem från eventuella Grodor som kan komma här Det, det låter inte helt orimligt då. Tack så jättemycket Till målerikonsult Aschim för att ni vill Hjälpa oss att göra BB-podd Tillsammans med Jotun som gör restaurang Oliverdal till en magiskt Vacker plats vi säger också jättestort tack till Melrose Company i Kungspacka på Kungsmässan som ser till att alla blåvita, både spelare, supportrar och poddare blir lite snyggare när de klär på sig sina kläder. Eller? Så är det. Har det nu så gott så hörs vi och ses vi i nästa vecka.